Мата снігова хмара вихопилася з за крайніх від поля ірійських хат. Велетенським перекотиполем промчала повз магазин, дихнувши в обличчя солом'янчан колючим пилом, і проковтнула машину з хлібом, що наїздила з боку Ірію. Скреготнула гальма. Темний клубок шуферового тіла, який встиг в останній момент вискочити з кабіни. Покотився на узбіччя Бруківки, а хмара вже розверталася, і білий морок засніженої рівнини опускав за нею завісу, сповіщаючи про фінал ще одної драми. А надвечір тітка Дора принесла з пивниці вість про нову оказію. Агроном колгоспу, чиї поля лежали довкола Собакаревої гори, виявив широчезний втоптаний слід від стрижня до кагатів з картоплею притьма відкрили кагати вони були порожні дядько Денис нашорошував вуха на кожне слово про чудовисько але слухав мовчки з замкненим на 77 замків обличчям що нагадувало в ці дні пригасле вогнище в присок якого покладено залізну цівку з порохом. Вітрець ворушить сірий мертвий попіл, але ти, приникнувши за пагорбом, ось-ось чекаєш на вибух. І дядько Денис насправді вибухнув. Сталося це пам'ятного зимового ранку, коли нам у затягнене паморозю вікно, що від вулиці, нетерпляче навально загрюкали. Тітка була вже вдягнена і побігла відчиняти. До кухні, ледве волочачи ноги, зайшла моя мати. Як була в кожушці, підперезані вовнячою хусткою, сіла на поріг і заголосила. Ледве ми дочекалися, щоб вона, перериваючи розповідь нервовим голосінням, оповіла про свою невеселу пригоду. Коли валка пакульців, а вони тепер їздили до міста лишень валкою, наблизилася до Собакаревої гори, а сутінкового досвітнього лісу викотилося щось темно-синє, волохате і, женучи поперед себе хмару сніжного пилу, кинулося на базарян. Пакульці, начувані про страховисько, полишили сани і що духу шпортаючи в замети, метнулися полем до ірію. А воно ковтнуло усеньку валку з кіньми, санями, базаринною, і зникло за горою. З материного добра в пащиці чудовиська назавжди зникли три мішки картоплі, вінок цибулі, рукавчик маку і хунтів з п'ять старого сала. Повернувши заплакане обличчя до покута, Мати щиросердо благала Бога, аби її вдовине добро стало не на звірюці чи нечисті силі в поперек горла. Дядько Денис слухав матір пройми кімнатних дверей, підтримуючи руками колинкорові спідники, які були на нього заширокі після жовтого дому. Раптом обличчя йому засвітилося, наче небо сполохане сухою зимовою блискавкою. І дядько сказав, «Я піду на нього». «На кого?» – аж затримтіла тітка Дора. «На нього». «А тобі що? Більше один інших треба?» Дядько Денис нічого не відповів тітці, а мовчки повернувся і зник у кімнаті. Матір моя нажаханими очима дивилася на двері і голосила, «Денисочку!»